Där hade kommit en cirkus till den lilla stan och alla barn sprang till sina mammor och pappor och tigde att få gå dit. Det gjorde också Tommy och Annika. Och deras snälla pappa tog strax fram några sköna silverkronor och gav dem. Med pengarna hårt tryckta i handen rusade de iväg till Pippi. Hon var på verandan hos hästen. Hon höll på att fläta hans svans i små flätor som hon brydde med röda rosetter. Det är hans födelsedag idag, tror jag, sa hon, och därför måste han vara fin. Pippi, sa Tommy flämtande, för det hade sprungit så fort. Pippi, vill du gå med på cirkus? Jag kan gå med på vad som helst, sa Pippi. Men om jag kan gå med på cirkus vet jag inte, för jag vet inte vad cirkus är för någonting. Gör det ont? Ja, du är tokig, sa Tommy. Inte gör det ont? Det är ju skoj, vet jag. Hästar och pelagönser och vackra damer som går på lina. Men det kostar pengar sa Annika och öppnade sin lilla hand för att se efter att där fortfarande låg en stor blank 2 krona och två 50-öringar. Ja Erik som är troll sa Pippi så nu kan jag köpa mig en cirkus alltid fast det kommer att bli trångt om jag ska ha fler hästar. Pelle Jönssens och de vackra damerna kan jag nog trava in i Mängelborn men det där med hästarna blir värre. Jåker, sa Tommy. Inte ska du köpa cirkusen inte. Det kostar pengar att gå dit och titta, förstår du väl? Och bevara mig, skrek Pippi och knep ihop i ögonen. Kostar det pengar att titta? Och här går jag och glor hela dagarna. Vem vet hur mycket pengar jag har glott upp för redan? Så småningom öppnade hon försiktigt i ena ögat och det rullade runt i huvudet på henne. Kosta vad det kostar, vill, sa hon. Nu måste jag ta mig en titt. Till sist lyckades i alla fall Tommy och Annika förklara för Pippi vad cirkus var för nånting och då gick Pippi och tog fram några guldpengar ur sin kapsäck. Därpå satte hon på sig sin hatt som var stor som ett kvarnhjul och så träskade det iväg till cirkusen. Folk med folk trängdes utanför cirkustältet och framför biljettluckan var det lång kö. Men så småningom blev det Pippis tur. Och steg in huvet i luckan och glodde stint på den gamla röra damen som satt där och så sa hon: "Hur mycket kostar det att titta på dig då?" Men den gamla damen var från utlandet så hon förstod inte var pippi menade utan svarade: "Lilla flicka, det kostar 5 kronor på den bästa plats och 3 kronor på andra plats och 1 krona på sista plats." Ja, så sa pippi men då för lov att gå på Lina också. På en estrad satt cirkusens musikhår som plötsligt började spela en dundrande marsch. Pippi klappade vilt i händerna och hoppade upp och ner i stolen av förtjusning. Kostade att höra också, eller får man göra det gratis, undrade hon. Just då drogs skynket åt sidan från artistingången och cirkusdirektören i svart frack och med piska i handen kom inspringande och med honom tio stycken vita hästar med röda plymer på huvudet. Cirkusdirektören smällde med piskan och hästarna sprang runt manegen. Så smällde direktören med piskan igen och då ställde sig alla hästarna med frambena uppe på barriären som omgav manegen. En av hästarna hade stannat alldeles framför barnens plats. Annika tyckte inte om att få en häst så nära in på sig så hon kröp bakåt i stolen så långt hon kunde. Men Pippi böjde sig fram, lyfte upp hästens framben och sa... Щe när på dig jag kan hälsa så mycket från min häst han har också fylls så där idag fast han har sätter i svansen istället för på huvudet som tur var släppte pippi hästens fot innan cirkusdirektören klättrade med piskan nästa gång för då hoppar alla hästarna ner från barriären och börjar springa igen när numret var slut bockade sig direktören artigt och hästarna sprang ut Ögonblicket därpå öppnade sig skynket igen för en bländvit häst och på hans rygg stod en skön dam klädd i gröna silketrickor hon hette Miss Carmen Sita stod det i programmet